în și pe pământ, el mi și la microfon este Priotul Valeriu, care va aduce cu multă bucurie, iubiți ascultători, programul le 262 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Meditând împreună asupra Cuvântului Lui Dumnezeu, respectiv a Noului Testament, lecțiunea noastră de astăzi ne aduce în fața versetului 26 din Evanghelia după Luca de la capitolul 23. Vom citi în minutele următoare acest verset, urmat de explicațiile care îl însoțesc, după ce mai întâi vom citi două pilde de prietenie. Prima ne vorbește despre fericitul Augustin, care avusese un prieten bun, pe care moartea îl luase de curând. Augustin, în cartea a patra, la capitolul 5 a mărturisirilor sale, spunea că se miră cum a putut îndura moartea prietenului său. Zice el, a murit acela pe care iubirea mea l-a ridicat peste gândul morții. Mare mi-a fost mirarea că eu, care eram una cu el, am putut trăi și după moartea lui. Admirabil a zis cineva, anume Horatiu, că prietenul său este jumătatea sufletului său. Așa am simțit și eu. Sufletul meu, contopit cu al lui, era un singur suflet în două trupuri. Poate de aceea mă îngrozeam să trăiesc mai departe, fiindcă nu voiam o viață de jumătate și mă temeam să mor ca nu cumva acela pe care atât de mult îl iubeam cu mine și prin mine să moară cu totul. Citatul acesta este luat dintr-o lucrare a lui Agoston, publicată la Budapesta în 1917, de Valomasai. Tot fericitul Augustin spune că adevăratul om simte mustrare de cuget dacă la atracție, la simpatie, nu răspunde cu simpatie, și la iubire, nu răspunde cu iubire. De aici vine jalea la moartea unui prieten. Dar, zice fericitul Augustin, Fericit este Doamne Cel care te iubește pe tine, pe prietenul său în tine și pe inamic pentru tine. Pe prieten îl ascultăm, îi facem voia, îl menajăm, îl păzim de păcate. Dar avem cu toții un prieten fără păcate, pe Isus care a zis, Voi sunteți prietenii mei de veți face câte am poruncit vouă. O altă pildă despre prietenie. Înțeleptul Socrate, voind să arate ce însemnează adevărata prietenie, găsi prilej minunat tocmai atunci când își zideau căsuță modestă. Cineva îi zise, Ei, un filozof ca tine ar trebui să zidească un palat, nu o casă simplă." Dar înțeleptul răspunse, Fericirea mea va fi mare." Dacă voi putea umple cel puțin această căsuță cu prieteni buni și sinceri. Se pune întrebarea de unde să îi luăm. Haideți să ne uităm la Domnul Isus. El spune, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dar să nu uităm că El ne spune aceasta după ce mai întâi El s-a făcut prietenul nostru. Pe ce cale s-a făcut El prietenul nostru? Venind și impunându-și felul lui de a fi? venind cu pretențiile lui asupra noastră, cerându-ne ceva, nu ci din potrivă. El s-a dezbăcat de sine însuși și a lăsat slava lui Cerească sus, acolo la tatăl, a luat un chip de rob și s-a făcut asemenea nouă. Deci, ca să ni se facă prieten, el a părăsit toate ale lui și s-a făcut asemenea nou, bineînțeles fără păcat, ca să ni se facă prieten. Acum, din partea noastră, noi nu putem să-i devenim prieteni decât pe aceeași cale, și anume dezbrăcându-ne de noi înșine, luând un chip de rob și făcându-ne asemenea lui. Secretul prieteniei, una din tainele prieteniei, este dezbrăcarea de tine însuți și coborârea ta la nivelul celui pe care vrei să-l faci prieten. Renunțarea la toate drepturile tale. Renunțarea la toate plăcerile tale, la confortul tău și să trăiești de dragul celui pe care vrei să ți-l faci prieten. Desigur, subiectul acesta este mai vast, amintim numai atât că în toate acestea trebuie să ai grijă și să nu compromiți niciodată adevărul. Doamne Iisuse, îți mulțumim că n-ai precupețit nimic din cele ce te-au costat ca să te faci prietenul nostru. Dorim, din toată inima la rândul nostru, să părăsim și noi toate interesele noastre toate plăcerile noastre, toate căutările noastre și primindu-te pe tine, fără nicio condiție, să ne facem și noi prieteni ție pe aceeași cale pe care tu te-ai făcut prieten nou. Și în același fel, de dragul tău, să ne facem prieteni pe toți cei din jurul nostru și în afară de compromiterea adevărului, să nu precupețim nicio jertfă pe care ar trebui să o depunem pentru a ne face prieteni pe toți cei din jurul nostru, pe aceeași cale pe care tu te-ai făcut prieteni nouă. Amin! Oh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 ca să facă ce voiesc ei cu el, așa cum s-a arătat la versetul 25, atunci totdeauna îl duc să-l răstignească. Aceasta este voia oamenilor. Era către ora nouă când Domnul Isus a fost dus spre Golgota. Ce deosebire între felul cum intrase el în Ierusalim și felul cum ieșea de acolo. Cu câteva zile mai înainte fusese înconjurat de gloata multă care striga de bucurie, acum mergea ca un om părăsit, lepădat și blestemat. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 19 cu 17, spune că Domnul Iisus își ducea crucea. Dar nu asta era povara cea mai grea pe care o ducea el, ci păcatul nostru. Acesta era mai greu, mult mai greu decât crucea. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, după ce am murit față de păcate, să trăim pentru neprihănire, prin rănile lui ați fost vindecați. Convoiul s-a pus, deci, în mișcare. După obiceiul de atunci, înșiruirea va fi fost aceasta. În frunte mergea un capitan roman. După el venea un crainic care striga în gura mare fapta și o a cerii pedepsi. Apoi venea Isus ducându-și crucea. În urma lui veneau gloatele. Pedepsa cu moartea se săvârșea afară de poarta cetății. După cum citim la Evrei 13, de aceea și Isus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim mocarea lui. Tradiția spune că Domnul Isus ar fi căzut de trei ori sub povara crucii. Dar Sfânta Scriptură nu ne spune nimic despre aceasta. Dacă ne gândim însă cât de istovit a ieșit el din lupta din Ghețimani, la ducerea lui în fața Sinedriului și la cele ce s-au petrecut acolo, după aceea la noaptea de nesomn, la multele lui chinuri și la spatele brăzdat adânc, atunci înțelegem cum puterile îl vor fi părăsit. Ce ne spune Evanghelia mai departe, pare a acest lucru. Așadar, pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp, și au pus crucea în spinare ca să o ducă după Isus. Cine era acest Simon și ce s-a întâmplat cu el după întâlnirea cu Domnul Isus pe drumul crucii, nu știm. Cartea Sfântă nu ne spune mai mult decât ne spune versetul de mai sus. Credem însă, bazat pe cele scrise în Roman 16 și cu 12, unde spune Ruf ales în Domnul și mama lui erau fiul și nevasta lui Simon din Cirena, care, după Evanghelia după Marcu, capitolul 15 cu 21, era lui Alexandru și al lui Ruf. Și că, după întâmplarea aceasta, Simon a devenit urmașul adevărat al Domnului Hristos, purtătorul duhovnicesc al Crucii. Nu știm dacă Simon din Cirena a fost printre aceia care, la intrarea Domnului în Ierusalim, l-a întâmpinat cu ramuri de finici. Știm însă că în ziua când toți își băteau joc de Iisus, Simon acesta mergea după Isus, ducându-i crucea. Numele lui a rămas pentru veșnicie legat de al Mântuitorului nostru. Tradiția spune că Simon din Cirena ajunsese însemnat în biserica din acele începuturi prin credința lui aprinsă. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena care se întorcea de la câmp, și au pus crucea în spinare ca să o ducă după Isus. Unii cercetători ai Sfinților Scripturi susțin că crucea n-a fost luată de pe umărul Domnului Isus, ci Simon a fost silit să ducă numai partea mai ușoară de dinapoi. Nu știm dacă va fi fost așa, dar duhovnicește știm că povara cea mai grea a vieții o aruncăm asupra Mântuitorului nostru, rămânând numai cu partea mai ușoară. Simon ducea crucea după Isus. Mare adevăr se desprinde de aici. Adevărata purtare a crucii este numai după Isus. El merge înaintea noastră. Dragul meu, dacă te apasă crucea ta și ești aproape să caii sub povara ei, gândește-te atunci că mergi în urma lui Isus. Nu te uita însă la crucea ta, nici la osteneala ta, ci privește la Isus. El merge înaintea ta și tu în urma lui. Tu nu urmezi însă suferinței, nici durerii, ci lui Isus. Fii conștient de lucrul acesta ca să nu-ți pierzi echilibrul și pacea lăuntrică. Încrede-te în mântuitorul tău, privește necurmat la el și vei fi biruitor în toate și plin de bucurie. În versetul 27 citim în continuare că În urma lui Isus, mergea o mare mulțime de norocii femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Vedeți, nu este de ajuns să fii în urma lui Isus. Și chiar foarte aproape de el, ci starea sufletului tău față de el, aceasta are însemnătate. Poți să faci parte din marea mulțime care urmează pe Isus din curiozitate, interes, slavă de șartă, neavând altceva de lucru, din plictiseală, sau din adâncă credință și dragoste jertfitoare pentru el. Unde te numești tu, dragul meu? Ca să nu faci parte din nicio grupare din cele arătate, nu se poate. Printre mulțimea de norod, care mergea în urma Domnului Isus cel osândit la moarte, erau și niște femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Ca să urmezi pe Domnul Isus trebuie să ai sensibilitatea femeii și tăria bărbatului. Numai Sfântul Evanghelist Luca amintește despre femeile care plângeau pe Domnul Isus, arătând prin aceasta o trăsătură frumoasă a adevăratei umanități. Nimic nu ne împiedică să socotim că aceste femei au făcut parte din prietenele mântuitorului nostru din Galileea, care sunt întâlnite mai târziu sub cruce. Femeile deci îl plângeau. Având inimi mai duioase, ele nu își puteau stăpâni lacrimile. El fusese așa de bun și era și așa de tânăr, iar acum să moară și încă încet o vărășie, căci împreună cu el erau duși și alți doi făcători de rele ca să fie omorâți odată cu el. Această arătare a milei a făcut bine Domnului Isus și i-a mângâiat inima. Știm că în tot decursul vieții lui, femeile l-au iubit mult. Ele au fost primele care s-au bucurat de nașterea lui, ele l-au slujit și l-au ajutat cu ce-au avut, ele au stat la picioarele lui plângându-și păcatele și durerile. O femeie a fost aceea care i-a turnat pe cap un mir de mare preț. Acum ele îl plâng, arătând prin aceasta mila și durerea față de suferințele lui. Când plângi pe cel care sufere și el vede lucrul acesta, îi ușurezi din durere. Lacrimile milei sunt balsam și putere pentru cel îndurerat și totdeauna au mare valoare și în fața cerului și în fața pământului. Fiți binecuvântate voi lacrimi sincere și fierbinți pentru suferințele Domnului Isus. În versetul următor, versetul 28, Domnul Isus ia atitudine față de această stare de compătimire din partea femeilor, și citim că Isus s-a întors spre ele și a zis: Fii ce ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. În versetul următor, Domnul Isus va spune motivul pentru care trebuiau să se plângă pe ele și pe copiii lor. Haideți acum să medităm puțin asupra acestui verset. Domnul Iisus ne îndeamnă să plângem, să ne pocăim plângând, dar nu un plâns deznădăjduit. Sfântul Ioan Gure de Aur socotește bocitoarele, bocitoarele de meserie, ca slujitoare la idoli și poruncește să fie oprite ca să nu meargă la morți. Găsim aceasta în Omilia 4 la evrei. Cine însă se pocăiește plângând, acela se poate bucura de harul iertării. Citim deci că Isus s-a întors spre ele și a zis. Înțelegem de aici că ori de câte ori plânge cineva pentru Isus sau pentru ceva în legătură cu Isus, el se întoarce spre acela și îi spune ceva. Plânsul izvorât dintr-o inimă care simte cu Isus nu este trecut niciodată cu vederea. Mântuitorul nostru se oprește lângă cel care plânge ca să-l mângâie și să-l întărească. Domnul Iisus a fost mișcat de dragostea și curajul acestor femei, dar El nu avea nevoie de compătimirea lor, fiindcă credința eliberează de dorințe și sentimente personale. El nu se gândește la suferințele sale, ci la cele care le așteaptă pe ele în viitor, căci suferințele Lui, pentru care venise pe pământ, vor fi scurte și sunt trepte de înălțare spre slavă veșnică, pe când suferințele lor vor fi mult mai grele. De aceea s-a întors spre ele și a zis, Fice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înși vă și pe copiii voștri. În aceste cuvinte adresate femeilor, Domnul Iisus nu le mustră, ci le vestește dureroasa judecată care așteaptă pe poporul lui Israel care s-a lepădat de mântuitorul său. Căci strigăte de jale, se aud din Sion, cât suntem de deprăpădiți!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 ci plângeți mai degrabă pe cel ce se duce, care nu se mai întoarce. Așadar Domnul Iisus a întors spre femei și le-a zis, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă. vă. Adevăratul plâns, cu roade binecuvântate este plânsul pocăinței, căci în urma lui răsare o viață nouă pe care o dă Domnul Isus celui ce îl primește prin credință ca mântuitor al său. Un mistic creștin, pe numele sfântului Ioan Pustnicul, zice, dacă noi ne îndurerăm pentru cei morți, atunci cine va fi atât de nesimțit să nu-și plângă sufletul său mort? Minunat și datător de viață este cuvântul lui Dumnezeu, ferice de cel care îl citește cu credință și cu gând de ascultare. El va fi binecuvântat și acum și în vecii vecilor. Și acum, în versetul următor, la versetul 29, iată motivul pentru care Domnul Isus a spus femeilor, să se plângă pe ele și pe copiilor. Citim versetul 29. Căci, iată, vor veni zile când se va zice ferice de cele sterpe, ferice de cele care n-au născut și de țuțele care n-au alăptat. Fiecare zi a vieții noastre are un conținut nou. Deci, din acest punct de vedere, zilele se deosebesc unele de altele. Întrebare. Cu ce umplem noi zilele? După conținutul pe care l-am pus în vasul zilelor din vremea de acum, vom avea zile bune sau zile rele în cele viitoare și mai ales în viitorul veșnic. Domnul Iisus spune că vor veni zile când se va zice ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de țâțele care n-au alăptat. Domnul Iisus vestește zile în care cea mai înaltă binecuvântare din familie va fi văzută ca un blestem, când, de fapt, sterpiciunea în copii era considerată o pedeapsă a lui Dumnezeu. Găsim aceasta în Cartea Prorocului Osea, capitolul 9, versetul 14. Cele sterpe și lipsite de copii, în timpul împlinirii pedepsei ce vine peste Ierusalim, sunt socotite ca fericite, pentru că atunci nu vor trebui să privească și la nefericirea copiilor lor, ci vor avea numai ele singure de suferit. Vorbirea Domnului Iisus adresată femeilor care plângeau ne face să vedem lumina măreției sale cerești, străbătând surprinzător prin ceața drumului crucii sale. În timp ce prezentul îl apăsa cu toată puterea, viitorul stă înaintea ochilor lui luminos și el vede ziua care va stoarce cu totul altfel de lacrimi. În expunerea motivului pentru care el le-a îndemnat să se plângă pe ele și pe lor, Domnul Iisus continuă în versetul 30 atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne! Trebuie să știm că de judecata lui Dumnezeu nu poate acoperi nimeni decât Domnul Isus Hristos. Cine vine acum la El, cu credință și pocăință, va scăpa de judecata viitoare, pentru că Domnul a luat asupra sa toată vina noastră și a fost judecat pentru noi. Dumnezeu cel drept nu poate să judece și să pedepsească de două ori aceeași faptă adică și în Hristos și în săvârșitorul ei direct. Acum trebuie să știm că, oricât de mari ar fi înălțimile de pe pământ, ne referim la înțelepciune, știință, rang, bogăție, putere, etc., nu te pot acoperi, nu te pot scăpa de judecata dumnezeiască. Nu aștepta vremuri supreme când nu mai ai ce să faci, când orice posibilitate de izbăvire este trecută, ci vino acum la Domnul Isus ascunde-te în el prin credință și ai scăpat de orice teamă. Viitorul îți este asigurat numai în felul acesta. Domnul Isus arată deci în mod profetic că atunci vor începe să zică că munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne! Nu lăsa iubitule să vină un atunci, ci fă pasul acum! Acum să faci pasul cel mare al întoarcerii la Dumnezeu, acum rupe cu viața de păcat și cu viața de Duh lumesc, acum predă-te în întregime Mântuitorului Hristos, pentru că atunci e prea târziu. S-ar putea să nu mai ai timp să rostești vreun cuvânt sau să mai gândești la ceva. Iată deci cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit și astăzi. Ascultă-l! În versetul 31, Continuând să spună motivul pentru care îndemna pe femei să se plângă pe ele și pe ei copiilor, spune mai departe căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Mare rost au întrebările pentru stabilirea unui adevăr. În toate privințele să ne punem întrebări și să dăm apoi răspunsul izvorât dintr-o logică simplă și nepărtinitoare Dacă Domnul Isus, cel nevinovat Copacul verde A trebuit să sufere atât de mult Cu cât mai mult cei vinovați Copacii uscați Vor fi cuprinși de flăcările Necazului cel mare Întrebarea pe care o pune aici Domnul Isus Are în vedere pe evrei Ei n-au știut să dea răspunsul Însă scripturile Vechiului Testament conțineau un răspuns aducător de veste bună și anume, citim la Ezechiel 17,24 Eu, Domnul, am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat. Eu, Domnul, am vorbit și voi face. Dacă sufere copacul verde Isus, păi eu, păcătosul copacul uscat, voi înverzi. Prin suferința lui... Vor fi ispășite nelegiuirile noastre și eu mă voi putea bucura de acum înainte în Domnul Isus, cu condiția să rămân în El prin credință. Pentru aceasta însă, desigur, trebuie să crezi, trebuie să ai o nădejde neclintită în El. Dar evrei nu aveau o asemenea nădejde, de aceea întrebarea Domnului Isus capătă un alt înțeles și anume, Dacă romanii se poartă cu mine în felul acesta... Cu toate că m-au recunoscut drept nevinovat prin gura lui Pilat și Irod, oare cum se vor purta cu cei răzvrătiți și vinovați? Dacă evrei fac așa unuia care a venit să-i mântuiască, ce li se cuvine lor? Să luăm, iubiților și noi, din întrebarea aceasta, învățătura de care avem nevoie și mai ales să căutăm să facem parte din copacul verde în orice timp, adică, primindu pe Domnul Iisus Hristos în inimile și în viața noastră prin Duhul Său Cel Sfânt, fiind adăpostiți în El, să rămânem în El. Și atunci, din pricina Lui, Domnul Dumnezeu ne va primi ca și pe Fiul Său în cer. În versetul 32, ni se istorisește în continuare, de către Evanghelistul Luca, următoarele. Împreună cu El duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâți împreună cu Isus. De atunci încoace toți câți fac parte din Hristos, din trupul lui, biserica cea vie, au aceeași soartă ca el și capul, anume sunt duși spre o sândă pe drumurile lumii împreună cu adevărații făcători de rele. Sunt și ei puși în numărul celor fără de lege, așa cum se arată că Domnul Isus a fost pus în numărul lor la Isaia 53 cu 12, Poartă și ei rușinea și o cara, așa cum a purtat-o căpetenia lor. În toate timpurile creștini au fost condamnați la moarte sau la temniță cu aceleași articole de lege cu care au fost condamnați adevărații criminali și răufăcători judecați de aceiași judecători și zăvorâți în aceeași temniță cu ei. Dar amintim din nou, este oare alt drum pe pământ pentru trupul Hristos? decât pentru capul Hristos? Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâți împreună cu Isus. Cu durere trebuie să constatăm că și între cei ce zic urmașii lui Hristos, când vor să judece și să o pe altul care nu împărtășește într totul părerile sau linia partidei lui religioase, îi agață în povara învinuirii niște fapte firești, doi făcători de rele, ca să-l poată o mai liniștiți și mai aspru. Este o culme a răutății omenești. Un alt gând. Toate pornirile rele din mine trebuie să meargă zilnic spre cruce, așa cum au mers tâlharii cu Iisus, pentru ca să fie omorâte. Ele au fost odată răstignite pe Golgota, dar trebuie mereu duse la locul răstignirii, ori de câte ori își înalță capul. Dând la moarte pornirile rele din noi, dăm la moarte pe Baraba și eliberăm pe Isus. Iubiți ascultători, dorim ca Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți să înțelegem acest adevăr și dând la moarte firea noastră, să le liberăm pe Iisus, care ne fericește acum și în vecii vecilor. Amin. Anunțăm aici încheierea programului L262. Ca Iisus să fiu în, mea, în Ca Isus să fiu în Ca Iisus aș vrea să fiu inima mea. Vreau să fiu creștin în inima mea, în inima mea. Doamne, vreau să fiu creștin